Oh uh -huh. Mo alikum të ndëruar të lishikuës, pacha me shira dhe begatita Allah të qofshin me ju. Takohemi këtu për të realizuar zbash komisionin ton dhe tua jenë duke kërkuar për gjithjen pyetjeve që tashmë ana kanë arritur në postën tonë elektronike do t'ju përgjigjet hoxha Jonin nderuar Ekrem Avdiu. Asalamu alaykum hoxhë nderuar dhe mirë se erdhe. Aleikum salaam wa rahmatullah, mirë se jete. Atër po e lëjam pyetjen e par, thot një të rishikues se kam dëgjuar një hadith në të cilën thuhet se kush imson 99 emra të Allahut do të hyjë në xhenet. Është ky hadith i saktë dhe nëse po atër si është e mundur që vetëm më mësimin e këtyre emrave të shpërblim të kem xhenetin? Bismillahi rrahmani rrahim Falënderojmë të tasajim në Allahu te majdhruar për shëndet dhe bekimet që shohim për të dërguarën e Ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam familjen shoqëte të gjitha të gjitha ato cele të pasuajnë rrugën e Ti deri në ditën e fundit të kësaj bote Fillimisht hadithi nuk është tekstualisht ashtu sikur se është shkruar në pyetje është vërtet se hadithi është autentik i sakt mirëpo teksti i hadithit është civilian thotë i dërguari Allahu Muhammed sallallahu alaihi wasallam Innelillahi tisa'ten vë tisa'ines men, mjetën illa wahide, men ahsaha dhe khalel gjenne. Vërtet, Allahu i ka 99 emra, një qindë pa një. A i cili i përfshin këta emra, dhe të futet në gjennet. Fjalla ahsaha e përmendur në hadith, e që, detyrimisht, dhe në thotë po e përkthejm, a i cili i përfshin, në nënkupton, jo vetëm ti msoj, jo vetëm ti recitoj, në mënyr mekanike, mirë po, e ka për qëllim do të thotë se njeriu vërtet ti di ata emra, ë to janë të njehët me kuptimin e tyre, pastaj prej atyre kuptimeve të nxjerr mësime të cilat ato duhet ti ti shndrojnë në bindje, në zemrën e tij e pastaj ato bindje duhet të reflektojnë praktikisht në këtë formë i cili arrin çvetë vërtet jetën e tij, ta organizojë sipas mësimeve të cilat borojn prej kuptimeve të emrave të Allahut, ska dyshim se do të futet në xhennet. për ta përkthyer këtë akoma më praktikisht Do të themi se muslimani do të arri që Allahun të abesoj në përmjet emrave të ti të bukur Vetëm atëherë kur e kupton, do me thënjen e emrit, të themi i gjithdishëm Dhe silet konform ati, ati kuptimi Që do në thot është i bindur se vërtet Allah është i gjithdishëm Dhe kyt tash silet si një rob, si një njeri, si një kries E cila mbivete e ka zotin e cila është i gjithdishëm edhe dhe kontrolli eti dom thot ë, është gjithpërfshirës. Dom thot e, të gjithë këta emra nëse njihen kësaj u dihet kuptimi, pastaj nxirren msime prej tyre të cilat shndrohen në bindje e pastaj ato bindje manifestohen edhe në praktikën e njeriu, vërtet njeriu i ktilë ka gjetur rrugën e shpëtimit dhe gjithsesi do të shkojë në xhennet. Dallaj është problem, ndërsa pyetja rëndësishme është kjo, një tele shikues se thot amleut të shes arin pasi dua të blej diçka tjetër me të, pa lejen e burrit e ka fjalën eh ari stolit e arit do të thotë janë pronë pronë gruas dhe ajo ka drejt, të drejtë do të thotë se të veprojë me të çfarë të dëshirojë këtë mund ta bëj në mënyrë të pavarur do të thotë edhe pa lejen e burrit megjithse do të thotë kjo është ana juridike e përgjigjes ndërsa na, ana morale e përgjigjes ndoshta kërkon që Të mposhtet palën e burrit duke e patur parasysh se është mirë që edhe për gjëra të cilat e, janë thjesht personale dhe private të gruas, pse jo të, të konsultohet edhe burri. Thot, do thotë do të ishte mirë që nëse nuk ka ndonjë pengesë, të bëhet një veprim i koordinuar bashkërisht e pastaj edhe veprime të mëra bashkërisht, fundja a, ato stolit e harit janë pronë e saj dhe ajo ka drejtë të veprojë me të çfarë dua. Nëse ka Kosovarja nga Prishtina ju pyet sa ta është lejuar piktura pasi më pëlqen ta pikturoj dhomën dhe njëkohësisht edhe të bëj piktura për t'i shitur ato. Piktura është e lejuar me një kusht, do të thotë që të mos pikturohen gjallesat. Për arsyesë e vizatimit ose pikturimit ose skulpturimit i gjallesave në një farmëryre është konkurrencë e shpallur apo e pa shpallur me atë që Allahu Azhërrexhale ka krijuar. Dhe derisa është kështu, Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Selam ka treguar se ndithënë gjykimit ata të cilët kanë figuruar në çfarëdo forme don thot gjallesa, atyrat do të kërkohet që atyrat që i kanë krijuar, të themi kushtimisht kresave të veta, tua tua fusin edhe shpirtin, gjatë që do të jetë e pamundur. Ndërsa përderisa njeriu pikturon, don thot peizazhe nga natyra e pamjet të ndryshme këtu me radh, të cilat nuk nuk nënkuptojnë natyrën e gjallë, atëherë këtu nuk ka ndonjë të keqe që tu piktorohet, të varen ato piktura në mur për të stilizuar murnat edhe edhe shtëpinë edhe dhomat, e pse jo edhe të shiten. Vetëm kushti është që aty të mos ketë xhallese. Po Allahu u shpërblet për përgjigjen e lexojmë pyetjen e radhës. Tha tunditë lexoj Kur'an, po ashtu edhe me tajwid. Mirë po jo dhe aq mirë. Shpesher gaboj dhe nuk i respektoj rregullat e tajwidit. Thotë e kam një grup që mësoj Kur'an, tash am leot un ta mësoj atë dhe pse nuk di aq mirë të lexoj. Dii mesetarisht. Po, e, i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi sallam thot Khajru komment alleme l-Kurane o alleme Mëj miri për jush është ta i cili për vete emson Kuranin e pasta jate u emson edhe të tjereve Mësimi i Kuranit qoftë për vete, apo e, si proces kalimtar të këtë tjere Nën kupton, jo vetëm që ta kalojmë testin filestare dhe të themi vetës Tani umësuam ledzojm të ledzojmë fjallë të Kuranit por e, ambicjet tona nuk duhet të përfundojnë në asë një moment që ne të mësojmë Kuranin sa më mirë. Edhe gjithë njët duhet të angazhojmi që sa më mirë të mësojmë lecimin e Kuranit. Dhe një kosisht, ate të mësojmë të tjerve. Në rastin konkret, nëse njëri ju uh, qëndron një gjendje mesatare me lecimin e Kuranit, a i ka të drejt të tjerve të mësoj atë që di, mirë po gjithë sesi duhet të, të tërheqë vëretjen edhe ti përkujtoj se kjo qka, qka kini mësuar prej me nuk është e mjaftu është me, kështu që unë bashkë me ju pastaj do të gjejmë një mësuar si cili është më i zoti, ose i cili e di më mirë Kur'anin dhe prej ti do të mësoj me la atë piesën tjetër që nuk e di më tani apo nuk kemi arritur që në një farëm njëre të praktikojmë prej regullave të të gjyvidit. Për ndrysh e lezimi i Kur'anit është një gjë e cila mësohet prej por është e pamundur se të mësohet në mënyrë autodidakte. Të them thotë s'ka mundësi njeriu të mësoj vet leximin e Kuranit për arsye se e kemi të bëjmë me disa shkronja të gjua arabe, të cilat shqiptohen në mënyrë të veçantë dhe ne ato nuk i kemi në gjuhën tonë. Për këtë arsye për të mësuar shqiptimin e tyre kemi nevojë që dikush të na e, e demonstrojë atë praktikisht. Pastaj i kemi edhe vokalet e e shkurtra dhe të gjata të cilat po sa qërë ishte vinë në shprejhje gjatë ledzimit të Kur'anit, gjithashtu edhe disa regullat të të zhvidit të cilat nuk kemi mundësi të imsojme, vetëm në njërë teorike, mirë po janë disa regullat teorike të cilat të mësohen, sa për t'i kuptuar, ndërsa pjesa më e madhe e punës mbetet në praktik. E kjo praktik në nënkupten që njeri u gjithse si duhet të kjetë një mësues të shkath të mirë, të zotin të Kur'anit, edhe prej ti të mësoj praktikimin apo aplikimin e regullajet të të gjvidit. Në rastin konkret, do në thot kjo vlau që e parashtron pyetjen, unë nuk i them mosimso të tjerat, msojit të tjerat mirë, po të gjithë se si të regoju se e, ti e kje një nivel i cili kufizohet me një limit. E pastaj së bashku me ta mundohë që edhe ti të, të përmirësosh lecimin të nda dhe aplikimin e regullajet të, të të gjvidit. Pa. E lezojmë pytje në radhës të të të kur lejo të rrien fëmijet dhe ashme, ka të shumë përprindrit në qovëse i rafin fëmijet e tyre për gjerat të thjeshta, që për shembul e thejva të po bëni zhurm e për ashtu e thjeshta. Rahja e fëmijive, rahja e fëmijive e, si pas mendimit thim, më te për asht një e, balafacim, respektivisht një e, inskenim i, i situatës serioze se sa në dëshkim për vetë fëmijet. Kështu që unë mendoj se nëse prindi vërtet është i qidhuruar, vë është i zemëruar, në atë moment duhet ta përmbajë dorën. Në atë moment nuk e ka të lejuar ti godas fëmijët e vet. Për arsye se nuk është qëllimi për goditjes së fëmijëve, çka ata tindhskoj. Qëllimi është që ti edukoj. Dhe në rast se goditja e, apo rrahja, sikur se e quajmë ne, mirësi alternative, ajo atëherë duhet të i plotësoj disa kritere. Kriteri i parë është që të jetë rrahje ose goditje pa pasoja kjo është shumë e rëndësishme. Kriteri tjetër shumë i rëndësishëm është që të të shmanget koka dhe fytyra. Kriteri tjetër është që prindit mos pasa e bëj atë këtë nën presionin e mëlçisë, zemrimit e gjithë me radhë, për arsye se në këtë gjendje nuk ka mundësi ta kontrollojë veten e vet. Pra qëllimi është që fëmijëve tanë në rast se kanë bërë ndonjë gabim, tu tregojmë se situata është serioze, se gabimi i cilin ju e keni bërr është i papranueshëm, andaj ata duhet ta kuptojnë, nëse ka mundësi që të kuptohet pa përdorur zë, pa përdorur ngritje tepruar të, të zërit ose kështu me radh, por thjesht vetëm me një çndrim ndoshta e, si shprehje fytyrës e, e zemërimit ose e hidhrimit ose ose xoja un dua t'ju bojkotoj edhe për kaç orë nuk do të flas me ju ose do t'ju privoj nga disa premtime të cilat u kam dhënë ose kështu me radh. Me një fjalë, qëllimi është që fëmijët të edukohen, qëllimi është që ato gabime të cilat ata i kanë bërë të evitohen nuk është qëllimi që ata të ndëshkohen për, për arsye se njeriu në përgjithësi ndëshkimi nuk e edukon eduko njeriu. Shembullin më të mirë e kemi te te kriminalet ordinare. Ata e, i kemi parë hyjnë në përburxhe joja për, për t'u korriguar ose për t'u përmirësuar, me gjithatë kur dalin çfarë bëhen? Bëhen akoma më kriminal, një pjesë prej tyre, jo të gjithë normalisht. Për çfarë arsye ndodh kjo? Kjo ndodh për arsye se pasi që ta provoj herën e parë, ndoshta edhe herën e dytë, të tretë ndhëshkimin, ai pastaj aty pastaj do t'i zhduket edhe frika nga nga ndhëshkimi. Pastaj njeriu më nuk do ta ketë bezdia as burgun, nuk do nuk do friksohet aspej e të friksohet as për ndhëshimin. Edhe të fëmijët ekziston rreziku të ndodhë një gjë e tillë. Nëse prindi praktikon rrahjen, 1, 2, 3, herën e katërt ndoshta as rrahja nuk do të ketë efekt për arsye se fëmiu më e, adaptohet dhe mësohet në atë gjendja dhe absolutisht i humbet frika. Pra, me fmiët tanë, ne dojtë të ndërtojmë ura komunikimi, si pas asaj që e lejon gjendja e tyre dhe mentaliteti e tyre dhe dhe zhvillimi i tyre. Në anën tjetër, prindi nuk dojtë të zemrohet në kuptimin e humbjes e kontrolit. Për kundra zi prindi edhe kur është i zemruar, ajtë dojtë tjeti i vetë përmbajtur. Nga se... Fëmija e ka shembul dhe e shfridzon si shembul uh, prindin e vetë. Fëmiju mendon se, se prindin i ti është ideal. Dhe kur ajë në gjendje të mlefit, e dhe gjendë të atin, ose të ëmen, duke malkuar, ose duke shar, ose duke ofenduar, ose duke goditur me goditjet pa kontroluara, pa dyshim se kjo më te për lë gjurë, në kuptimin negativ të personalitetit të fëmijës, sesa çet do të ndikojë në edukimin e tyre. Për këtë arsye, preferenca ime është që ë rraja të mos përdoret si mjet edukimi, spaku jo si prioritet. Ekzistojnë gjëra tjera të cilat janë shumë më të rëndësishme dhe ndikojnë më tepër sesa sesa rraja. Ndërsa rraja në gjendje të zemrimit duhet të shmanget tërësisht. Jo, falemnderit shumë për përgjigjen. E lexojmë pyetjen e radhës, thot on jam besimtare dhe kam bulës. Do do thot jam e mbuluar dhe kam një lloj shenje apo pucrë në kok, afër trurit të mesëm. Unë skamtë probleme me këtë për sa herë që i kreh flokët, sikur e ndjej të pak një dhimbje. Thotam lejohet të operoj këtë dhe a ka diçka të keqe nëse unë shkoj te një kleror për vizitë. Në rastin konkret, ajo është një do të kem një deformim fizik i cili e bën të mënyanohet. Do thotë nuk ka nuk ka ndonjë problem që të konsultohet me mjeku, të bëjnë analizat e duhura dhe pastaj do thotë mjeku të ndërmarrë një intervenim kirurjik për ta mënyanuar atë. Mirpo duke patur parasysh se bëhet përshkrimi se është në pyetje një femër me mbulesë, do thotë një femër muslimane me mbulesë, ë sikur e kuptojmë se ajo interesohet, a, a ka të drejtë që mjeku ta shikojë atë pjesë të cilën ajo e ka të, të obliguar ta mbuloj. Në rastin konkret, do thotë ajo motër e ka obligim që s'pari të kërkojë një kirurgje, femër. Do thotë të, të gjejë një mjekë femër e cila do të merret me trajtimin e problemeve të saj. Dhe nëse kjo arrijet, atëherë të gjitha problemet i kemi të zgjidhura, nuk kemi më se çka pengosem. Lidhur me mbulesen e saj ose zbulimin e kokës të këmjekja e kështu me ratë. Nëse eventualisht ndodhë që mjekja të mos gjindet fare dhe e kemi doj mos që e, të intervenoj mjeku ma shkull, atër në rastet të këtila konsideroj se atë qësa e kërkon nevoja lejohet të zbulohet vetëm e vetëm për ta me njanuar atë pëngjes nga kokë. Po e lexojm pyetjen e VM, sa i përket ujit Zamzam, thuhet se është mjet që bën të bëhet dua me të dhe nuk është e refuzuar. A është thotë shërues kjo dhe a mund të na përmendni ndonjë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lidhje me këtë? Uji Zamzam është një prej një prej beqative me të cilat Allahu e ka beqatur Ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Historikisht origjina e tij daton që nga koha e fëmijërisë Ismailit alayhis salam dhe në thëtë të gjithë e dimë rafimin, se si i dërguari Allahut Ibrahimi, me urdrin e Allahut, e vendosi bashkëshorëtën e ti haqerën, në nën e Ismailit, bashkë me foshnjën, me Ismailin, e, në një vend të shkret, atë bot të shkret, ndërsa sot aty është mekja, dhe është, është shtëpia e shenjtë qabeja. Dhe u lap pak ushqim dhe pak uj. Mirë po, me kalimin e një kohet të shkurëtër, Aju shqim u sos, gjithashtu u hargjua edhe u i Dhe nëna e, e kishte brengën e mbjetesis personale Po më të e përse kjo e kishte brengën e, e mbjetesis së fëmiju të saj Dhe në këtë gjendje filloj të vrapojnë mes dy bregoreve Që ishin aty afer E që atot sot janë të njohëra dhe kanë kan simbolik Janë bregoret e safas dhe e meruas Dhe derisa ajo nga rënte, do më thotë nga njëra bregore në tjetërën, në ato momente, derisa ishte në njërën prej bregoreve, e pas e ishte afruar një krijes, afer fosh një sësaj, dërsa ajo krijes si pas përshkrimit që i ka bërë Muhammedi s.a. ishte Gjibrili s.a. me leku i madh, i famshëm, dhe i cili e kështë e goditur atë vendin kë ndodhej aty afer Ismaili dhe filloj të, të buron të uje dhe ai uji është uji i zemzemit, do thot një burim i jashtëzakonshëm, një burim i veçantë i mrekullueshëm, i cili ë vërtet edhe ujin e ka shumë të veçantë. Ata që kanë patur fatin ç ta provojn, ta pinë atë ujë, e kanë vërehur vërtet se është një ujë i veçantë, e ka një të mosthem shije të veçantë për arsye se ajo bindja çmbrettron tek gjithë se uji uji është pa shije, por megjithatë e ka një ndjesi të veçantë derisa pihet ai ujë po gjithashtu edhe ndikimi i ti është, është i veçant për arsye se nuk e randon organizmin, ma dje, sa ma te për që të pi njeri u prej ti absolutisht nuk ka asfar dëmi, për kundra zi ka vetëm dobi. Ajo që është e përhapur në mesin e muslimanve dhe që vërtet bazohet në transmitimet të ndryshme, është se uje i zemzemit e, pihet ma dje edhe për qëlimet caktuara, që do në thot ajo është në një farë mnyre si një loj eliksiri universal, Po me gjitha të e dhe nëse njeri ju vërtet donë për një qëllim të caktuar të api e ka të lejuar, respektivisht shpresohet të arrihet e efekti edhe me këtë gjë. Për shembol, njeri ju ka ndo një problem shëndetsor, të shfar do natyre qoft, edhe shkon edhe pin ujtë zemzemit me njetë. Dukë e thonu, Allah unë e po e pi këtë ujtë me njetin që të shërohim nga smundja e cila, e cila më ka kapluar, dhe ka shpresë se do të shërohet. Nëse jo thersisht spaku uji do të ndikoj pozitivisht. Un personalisht, un personalisht do të thot nga përvoja ime personale, e, jam dëshmitar se kam pasur përfitime shëndetësore nga uji i Zemzemit. Një herë në hazin e kryer para 4-5 viteve, do të thotë e kam pirë për një problem shëndetësor që e kam pas dhe me lehenë Allahut jam shëruar e, dhe do të thot A komam paraqitët koh pas kohë paskohë, ai problem shëndetësor mirë, por jo sikurse sikurse ka ndodhur para se ta pi ujën e Zemzemit. Kjo normalisht është bërë edhe me trajtime edhe me trajtime mjekësore, mirë, por konsideroj se uji i Zemzemit ka pas një një një ndikim shumë të dukshëm në në shëndetin tim. Un jam njëri prej shumë dëshmitarëve që mund të mund të dëshmojnë se vërtet uji i Zemzemit e ka një e ka një ndikim të kthjellët e konsideroj se është ujë i bekuar, ujë i cili i cili buron vërtet në mënyrë të mrekullueshme. Ësht interesant se ë të gjithë njerëzit e pinë atë ujë, posa sërisht njerëzit të cilët e vizitojnë Advent. Dhe para mendoni Ta një ma pusi është imbuluar, e, me një fjallë është bërë, janë bërë regulime aty pari me makineri, me pompa uj, me, me, me mekanizmat të ndryshëm. Po me gjithate një gjatë cilën duha ta potencoj lidhur me ujë në zemzemit, është se në kohë të rëndom ta ka më pak vizitora i vend. Dhe njërzit marin prea ti ujë, ta shma është e institucionalizuar ajo, do në tha të egzistojnë qarësit caktuara që kujdesim për një gjatë atyllë. E marrin atoje përdorin e, për e pijën, madje marrin njerëzit me veten e kur shkojm atje marrim, do të thot, ujë dhe sjellim këtu. Në kohë të ndryshme bie numri, numri i vizitorëve. Mund të themi në disa mijë ose disa 10 mijë. Derisa kulminacioni i i i i i numrit të madh as në kohën e Haxhit ose është në kohën në dhjetë ditë që në fundit të muaj të Ramazanit, kur arrinë disa miliona, 2-3 milion njerës. Me gjithë atë edhe në atë kohë ka ujtë mjaftuesha. Apo edhe në këtë kohën kur ka pak vizitor ujtë nuk buron, nuk rjedhë. Në thëtë burimi jep atë qësa njerëzit kanë nevojtë të marrinë prej ti. Ma dje jo vetë më kachë, por e, kanë arritë që edhe në gjamin e të dërguarit Muhammed sallallare i sellem në Medinë, Që është diku rreth më tepër se 400 km larg Tabartin në mënyrë në mënyrë të, të garantuar nga ndotja e këtu me radhë dhe edhe njerëzit që e vizitojnë xhaminë e Thërguarit kanë mundësi të pinë ujë të Zemzemit të freskët. Dhe kjo është vërtet një mrekulli e veçantë. Ka citate të shumta të cilat flasin për ujin e Zemzemit, hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, natë çaj e udhon pyetësi është hadithi në të cilin qëndran se i dërguar i sallallahu a.sallem, ka thënë, ma u zemzem limeshuri belehu. U i zemzemit do të arri efektin për atë për çka pihet. Dënë thëtë për çka të vendos njëri ju me e pi, a e sigurisht se do të arri efektin, edhepse në aspektin e kritikës e hadithit, e, thuhet se kjo hadith ka disa, disa dobsi, po me gjitha të si kuptim është i sakt për dëshim. Pa, adha i shpë bleftë ho gjindëruar dhe pëytja r aka mësi thotë na shkerronin diçka rreth edukimit të fëmijëve në islam. Fëmijët vijnë thotë mësimi në shkollë, mirë, por fatkeqësisht aty nuk ka gjëra që mësojnë për të mirë, nuk ka edukat fetare. Tash si të intervenoj thotë me edukimin islam, duke i thënë tërkohën se kjo është haram ose kjo është kështo apo ajo është ashtu, kur dihet se si mësohet në shkollat tona. Sistemi sistemi edukativ arsimor i cili i cili është ekzistente dhe funksionon tek ne vërtet është një sistem në cilin ne kemi vrejtje dhe kemi vrejtje shumë serioze. Një prej atyre vrejtjeve është të vërtet mungesa e dukimit fetarë, mungesa e landës fetare. Dhe ajo pa dyshim se paracet një hendikep në frytet, në rezultatet që duhet apo pritet të arrihen në përmjet ati procesi. I vrejmë fëmijët tanë, dalim prej shkollave, përfundojnë shkollën arsimimin fillor, atë të mesëm dhe se, e vrejmë se kanë deficit të njohjes së disa vlerave elementare jetësore. ë kanë kanë ngecje edhe në kulturën e tyre edhe në kështu me radhë. Dua të them se mos ekzistimi, mos prania e, e edukatës fetare në shkollat tona e, e ka bërë një gjë të tillë. Në anën tjetër vërtet e vrejmë edhe një devalvim të vlerave si pasojë e si pasojë gjendjes materiale të, të të arsimit e, në mënyrë që pedagogët, arsimtarët, mësuesit nuk janë të si stimuluar sa duhet dhe normal derisa njeriu nuk është i stimuluar ai edhe nuk nuk e jep maksimumin prej vetes së vet. E gjithë kjo do të thotë reflekton negativisht tek produkti final e ata janë të diplomuarit, qoftë në shkollat fillore a, na, apo në ato të mesme apo edhe në ato të arsimit të lartë. Për këtë arsye, ne si prindër ballafaqohemi me një problem të cilin ndoshta do të duhet ta përjetonin më pak ose barrën e atij problemi duhet ta përjetonin më lehtë, sikur vërtet shkolla dhe sistemi arsimor të na histe çafësh një pjesë të kësaj problematike. Ne sot e kemi e kemi shumë gaje, shumë preokupohemi me edukimin në kuptimin praktik të fjalës edukim të fëmijëve tan. Si do të jenë sjelljet e tyre? Si ti ruajmë fëmijët tan nga infektimi me veprime ose me xeste ose me me me shprehi e mani të ndryshme të cilat janë të çoroditura. Do të thë çdo njëri prej neve e ka e ka bezdi vë vë vë sigurisht brengoset a thua gjali im apo vajza ime derisa shkon në shkollë mos pomsohet të konsumoj duhanin ose ndoshta edhe më e rrezikshme se kjo mos pomsohet të konsumoj lëndët narkotike ose mos po shoqërohet me shoqëri të këqija e në vend se të shkojë për ta vjuar mësimin mos po shkon diku ku duhet nuk duhet të jetë aty në at kohë e kështu me radh e, mendoj se prindërit kanë një përgjegjësi në këtë drejtim mënyra se si, si duhet të punojnë edhe të veprojnë ata në familjet e tyre nuk është e thjesht nuk është e thjesht për arsye se nuk e kemi një formulë që t'u themi prindërve ja kjo është formula, edhe vetëm praktikojeni. Por prindi vërtet nëse nëse është i brengosur, atëherë duhet të mundohet që fëmijëve tu krijojë alternativa. Nëse u themi se nuk bën të shkohet në të themi në kazino ose në diskotekë ose në vende ku konsumohet alkooli ose kështu mera. Tanë të, të, të me radhë. Në fëmijëve tan duhet tu krijojmë alternativa ë dëfrime që ata të dëfrenë duke mos u qoroditur, të dëfrenë duke mos devijuar, të dëfrenë duke mos i shkelur ligjet dhe parimet islame, po gjithashtu të dëfrenë duke mos më katuar nda e Allah të fuqiplot. E këto, të gjitha këto kemi mundësit të i bëjmë, nevojitët pak më te për vetë mohim, nevojitët pak më te për kohë, nga njerë nevojitën edhe mjetët e financiarën, nga se disa alternativa e kanë kostën e vetë, po me gjitha të të të të kam bindjen se asnjë prind nuk kurset për edukimin e fëmijëve të tyra asgjë nga nga vetja e vet. Për këtë arsye, duhet duhet t'i kuptojmë fëmijët tan, duhet të kuptojnë, të kuptojmë botën e tyre, të kuptojmë çfarë u nevojitet atyre në momentin e caktuar, çfarë dëshirojnë ata. Nëse është koha për lojë, të luajmë edhe ne bashkë me ta, s'ka, ska problem. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju ka ofruar fëmijëve këtë mundësi. E, madje ata ka, kanë ardhur nga se fëmia nuk Nuk është në ngjendje ta dalloj kohën e dëfrimit edhe kohën e seriozitetit. Kan ardhur fëmijët dhe i kanë hipur në spinën Muhamedit sallallahu alajhi wasallam duke qenë në sejdë. Dhe atë jo në shtëpinë e tij, por në xhami duke qenë ai prisi imami i, i muslimanëve në namaz dhe e ka zgjatur sejdën. Pastaj kur e kanë pyetur pse e zgjatë sejdën atë shumë, tha më erdhi nipi, më hypi në spinë dhe nuk pata dëshirë t'i aprish shefin, t'i aprish disponimin. Deri në këtë mas Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem ka qenë tolerant dhe komunikativ, i afërt me fëmijët. Kështu duhet të jemi edhe ne, nëse vërtet dëshirojmë që urat e komunikimit mes nëve dhe atyre të mos shkatërrohen, por të mbesin funksionale gjatë jetës. Nga se tek fëmijët kjo lën gjurmë, edhe ata do ta kujtojnë diçka të tillë, një gest të tillë do ta do ta kujtojnë edhe fjalën patjetër pa pastaj do të do të ndikoj pozitivisht tek ata. Po, Allah i shërblep të hoqin ndëruar, ne i keme edhe disa përjëtje, por atyre do t'ju përgjigjemi në pjesën e dytë e këte emisioni. Të ndëruar të leshikues, ne këtu do të ndahemi për pak qaste, por ju u vazhdonit që që rëhonime me ne, sepse do të rikëthejemi në pjesën e dytë e këte emisioni. Oh oh oh Assalamu <laughs> alaykum tan Te rishikuës rikthehemi këtu për të realizuar së bashku pjesën e dytë të këtij emisioni dhe hoxha jonë i nderuar do të përgjigjet në pyetjen e radhës. Hoxha nderuar pyetje radhës është kjo. Thot një rishikuës, kam lexuar diku por nuk më kujtohet saktë se ku për lagapen, se është ndaluar të quhen apo të thirrën njerëzit me emra të ndryshëm. Unë ndonjëherë thotë e kam si shaka, mirë po ndonjëherë edhe mund ta mëroj dikà me dinëbizdisës. Thot sa është drejtë kjo do të, të paralajmëroj se kurset e pyetje etika islame vërtet Islami ka paraqëll rregulla të cilat në raste të ndryshme janë strikte ne ne e njohim Islamin për për fleksibilitet mirë po jo kur janë në pyetje të drejtata të tjerëve do të thot Islami është shumë rigoroz kur është në pyetje e respektimit të drejtave të tjetrit apo mund ta formulojm pak më ndryshe. Allahu i madhruar ndoshta toleron gjëra që njeriu të mos jetë sa duhet korrekt në raport me Allahun. Do thonë kjo ekziston mundësia. Mirpo un ta marr në përkom të drejtën tënde. Të, të ofendoj ty ose të cenoj të gjitha ato që ti Allahu ti ka garantuar personalisht, kjo është e patolerueshme dhe rregullat në këtë drejtim janë shumë strikte. Për këtë arsye këtu edhe nuk nuk ka ndonjë ndonjë fleksibilitet të, të, të islamit në këtë drejtje. Për këtyre regulave, e kemi shembul një kaptin për i kaptinat të Kur'anit e cila përbëhet për i të të mëdhjet ajetëve, e që në të vërtet përmban në vete shumë, shumë citate interesante, shumë regula, shumë udhëzime që vërtet dhëtë kësha dashur që se cili musliman të aledzoj këtë kaptin disa herë dhe të mundohet të të ti kuptoj ato udhëzime të cilat i jep i jep kjo kapitull fjala është për kapitullin el-hujurat ose kapitina e dhomave në këtë kapitin prej 18 ajeteve Allahu i madhruar i jep shumë udhëzime se si duhet të sillen njerëzit ndër mes vetë duke filluar nga sjellja që duhet të bëjnë muslimanët me të dërguarin e tyre Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e pastaj ndër mes vetë muslimanët ndër mes vetë e pastaj e njerëzit në përgjithësi në kuadër të kësaj kapitine çndrojnë udhëzimet lidhur me me fjalën e lagapeve apo novkave që kryesisht përdoren për të etiketuar ose për të ofenduar njerëz. Allahu i madhruar në këtë kapitull thot: "Wala tanabazu bil alqab." Mos mos e thirrni, mos e thresni, mos e etiketoni njëri tjetrin me novka edhe me lagape. Pas kësaj thot: "Biselis mul fusuku ba'd al iman." Sa sa përshkrim sa cilësi, sa atribut sa emërtim i keq është më kati pas besimit. Para në ndoni një përshkrimi i këtilë cilin e ka bërë Allahu i madhruar, këtive primit që në syte ndoshta shumicës prej neve duket shumë i fjeshtë, edhe shumë i lehtë, edhe konsiderojmë se ndoshta s'ka problem pësër unë e quaj ose etiketoj filanin ose fistekun me kët apo me atë lagap. Me gjitha te Allah i madhruar po në trehik vretjen. Po thot, asesim ose etiketoni me nofkat këtila njeri tjetrin, nga se shumë gjendje e keqe ashtë njeri ju të bi në mëkat pasi që ka qenë besimtar. Në thot, po egzistoj ka një rizik shumë i madhë që njeri ju vërtet të devjoj, respektivisht të deformoj praktikën e vetë me veprimet k nuk kam për qëllim të keq nga një herë ose më është të bosh shprehi ose këtu me radhë. Të gjitha shprehit që i kemi e, i kemi të fituara. Ngase një gjë nuk mund të bëhet shprehi nëse nëse nuk e ke fituar, nëse nuk ka kaluar në shprehi. Vet fakti se e kemi fituar atë shprehi është argumenti më i mirë se kemi mundsi ta flasim atë shprehi. Mirpo do ta flasim nëse e avancojmë me një shprehi të mirë, ashtu si fjala për shprehin e keqë, të cilën duhet ta më njohim nga jeta jon, ose duke e trajnuar veten çu vërtet të të ndalemi e edhe të hekim dorë nga një veprim të cilin nuk duhet ta bëjmë. Edhe emërtimet e, e, e ktilla ose ose ose do të thot dhonia e oficerve, llagaperve, e, e novkave është një veprim i ktill, i cilin, cilin njeriu duhet të të përfundojë së vepruari. Me atje Edhe nganjëherë kur na duket se kemi të drejtë, dikush na ka bezdisur ose na e ka zon rrugën, ose në trafik, ose këtu me radhë, ose këtu me radhë, megjithatë muslimani duhet të jetë i përmbajtur dhe në asnjë mënyrë mos të lejoj veten që e, njerëz ti etiketojë ose ose të u jap nofka të ndryshme të ofendoj ngase ngase dinjiteti njerëzor dhe nderi secilit është një gjë e e garantuar e, si e drejtë e tij dhe si e kthill duhet të respektohet prej të gjithëve. Thotë uh, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, kullu lë muslimi ale lë muslimi haram, dëmuhu, e maluhu, e irdho. Uh, muslimani për muslimanin komplet është i shenjt, i pa prekshëm. Edhe i ka përmend uh, shetrin e cila manifestohet në tri elemente të asaj tërsie. Thotë, jeta e ti, pasuria e ti, dhe nderi apo digniteti ti. Që do në thotë se nuk kemi të drejt muslimanin të godasim, të rahim, ose të vrasim, ta dëmtojmë fizikisht në çfarë do mënyre, do të thotë ta cënojmë jetën e tij, absolutisht nuk kemi të drejtë. Është e shenjtë e paprekshme për neve jeta e muslimanit, edhe e njeriu thonë në përgjithësi. Pastaj pasuria e tij, edhe pasurinë e tij nuk kemi të drejtë ta prekem, ngasë është e paprekshme. Po gjithashtu edhe nderi apo dinjiteti i tij, e si fyhet apo si shkilet, nderi apo dinjiteti i njeriu. Me ofendime, me novka, me sharje, me intriga, me trillime, me spivja të ndryshme është këtu me radhë, këtu me radhë do të them të gjitha këto janë ato të cilat e e shkelin atë të drejtë patjetër të patjetërsushme, ndërsa shkelsi i saj padyshimse bëhet zullumçar, bëhet njeriu i cili ka vepruar pa të drejtë. Allah, po, Allahu ju shpëlbon tho që nderuar sa të nitë të lëshikues. Un jam nje besimtar falin namaz mir, por kur mndot ndonjë e keqje apo dyshoj për magji apo për msysh, shkoj tek falltori për të më treguar diçka rreth asaj që më ka ndodhur. Nuk e di, thët, qëfar peshe ka kjo negativë e në islam sigurisht, por duhet e di të qka më konkretisht. Pesha e kësaj është shumë e rantë, është alarmante. Shkuarja të faltori e bënd diskutabile kretë atë vëprimtarit që e ka bërë njëri ju, muslimani, në jetën e ti. Nga se si thëtë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem, men e ta arrafën e u kahinen, Fëkëtë kefërë bima unë zilë ala Muhammedin sallallahu aleyhi vësillem Ajë cili shkon të faltore ose të astrologu dhe i beson ati, ka bërë kufër, ka muhuar ati që i shpalur Muhammedit sallallahu aleyhi vësillem Në thotë njeri ju i cili shkon të faltore dhe i beson faltoret, ose i beson astrologut, astrologis, horoskopit, e kështu me radhë, ajë praktikisht ka treguar se nuk e bëson atë që i është thallur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se këto dy gjëra gërshëtohen shumë vonshëm dhën, njëra me tjetrën. Edhe shumë duhet të çndrojnë larg njëra nga tjetra. Ndërsa shkuarja te falltori vetëm sa për ta testuar atë ose vetëm nga kurreshtja për ta ushqyer kurresit çfarë do të më thot, prapas është një gjë e randeve e keqe, është një kundërvajtje e madhe, nga se sipas një hadithi tjetër që ndron se 40 ditë nuk i pranohet namazja të njeriu i cili shkon te falltori pa mos i besuar. Për këtë arsye muslimani në asnjë mënyrë nuk duhet të gjej rrugdalin e vet. As nuk duhet të paramendoj rrugdalin nga çfarëdo krizë, nga çfarëdo vështirësie në cilën ndodhet, nuk duhet ta paramendoj, ta imagjinoj rrugdalin e vet në format këtilla nga se këto janë çorsokaçe këto janë jera të cilat të cilat njeriu e çojnë vërtet në humner për këtë arsye të gjitha ato prova të gjitha ato gjëra të pakëndshme të cilat na ndodhin në jetën tonë edhe shumë normale të na ndodhin nga se kësilloj eksisoi funksionon bota dhe ne nuk mund nuk mund ta ndryshojmë atë nga se ai i cili e ka krijuar e ka bërë atë të funksionojë kësasoj ne duhet të pajtohemi me funksionimin e këtilë të, të, të botës edhe jeta vazhdanë tutje. Kur kemi ndonjë sprovë, ndonjë problem, duhet të adim edhe të apërjetojmë si diçka me cilën Allahu dëshiron, nëse qëndrojma shtu si duhet të nashë problemej. Mirë po, ndonjeri prej neve, e, insiston, jo vetëm që dëshiron të, të mos e marë shpërblimin e Allahut, por për kundra zi, ta ta to merri thoi ndoshta ndëshkimin e tij duke shkuar tek falltori ose duke rrezikuar edhe pjesën tjetër të veprimtarisë së vet. Thotun janë besimtar, un falem, un bojkot, të gjitha ato e, vihen në rrezik me shkuarjen e besimtarit ose e njeriu që pretendon se është besimtar me shkuarjen e tij tek falltori. Andaj firrja ime edhe firrja jon për gjithësi është që të bojkotohen falltorët, të bojkotohen astrologët, të bojkotohen ata njerëz të cilët në emër të fes, ose në emër të dituris, ose në emër të Zotit, ose në emër të Hoxhës, i mashtrojnë njerëzit dhe përfitojnë, përfitojnë nga problemet dhe hallat e hallëxhinjve. Ata njerëz e kanë gjetur, e kanë gjetur formulën e departimit drejt tek drejt tek hallëxhit, e shpallin veten Hoxh, ose e shpallin veten joja si njerëz të Zotit. Ose njerëz që mirërrën me shkrime të shenjta e kështu me radhë, dhe njerëzit si hallëxhinj që janë e kanë prirjen çatu besojnë atyre. Mirpo let ta dinë ata njerëz që janë duke bërë një krim shumë të madh. Ata të cilët përfitojnë prej halleve të njerëzve, s'ka dyshim se janë janë kriminalë edhe atyre nuk duhet tu besohet, te ka ata nuk duhet të shkohet, ndërsa lidhja jon do të jetë vetëm me krijuesin e gjithësisë, vetëm për i ti duhet të kërkojmë çtë na menjanoj brengat dhe hallet të cilat na kaplojnë. Gjithsesi, duke i përdorur edhe shkacet dhe sebepet legjitime të cilat në i ka bërë, Allahu i madhruar legjitime dhe të lejuara, si kurse është kërkimi i ndihme së mjekut, përdorimi i lacheve, trajtimeve mjekësore të ndryshme të cilat janë të gjitha legjitime, dhe në këtë formë në duhet të izjedhin problemet tona, e jo problemet tona të abesojmë matrapazve, mashtruesve dhe atyre të cilat e kanë bërë profesion të vetin mashtrimin dhe përfitimin nga halet e halegjin. Dha, ju shpërblevë të gjindëruar, thotë të pyyt janë e vijim. Alejot, ti përdorim të shprejit fat dhe e rastësine për ditë shmërin ton, pasi që e dim se besimtari është t'i bindur se gjdo gjendodh me caktimin dhe me dijen para praket të zotit madhëruar. Fat e dhe rastësia, si pas asaj që e kuptoj, unë janë dy gjërat cilat, apo dy, dy emërtimet cilat kanë ndoshta kuptimet të kundërta, ose kuptimet të ndryshmet largëta njëra me tjetre. Po fillojmë me rastsin. Rastsi absolutë nuk ka për arsyesë sikurse është cegur në pyetje çdo gjë që ndodh në këtë në këtë botë ndodh me dijen paraprake dhe me lejen e krijuesit të gjithësisë. Pra rastësisht asnjë gjethe nuk pikon, nuk nuk bie prej prej prej degës. Mirpo, ne kur themi rastsi, ajo është rastsi për neve, nga si një gjethe me të cilën ne nuk kemi marrë nuk uh, i kemi kontribuar dhe ajo ka ndohet pa kontributin ton, pa dyshim se për neve është rastësi, nga se neve rasti në atakon me, me, me atë ndodhi. Për këtë arsye të themi me këtë kuptim, rastësi për neve, jo rastësi për Allahun, kjo nuk ka kur gjatë keqe. Ndërsa kur është në pyëtje fati, edhe fati varsisht si e përdori njerëzit, mund ta ketë kuptimin e caktimit të Allahut. Nga se i thojnë fatë, nga se Allahu kësajojë ja ka shkruar kryesisht njerzit fa fat konsiderojnë diçka në cilën ti nuk mund të ndikosh i ktil është edhe caktimi i Allahut apo ajo, ajo që quhet në gjuhën tonë kismet do thotë diçka që Allahu e ka shkruar e ka caktuar paraprakisht dhe ti nuk mund të ndikosh në të përkundërazi ajo ka për të ndodhur pavarësisht se çfarë vepron ti bën thuhet fat në këtë kuptim duke pasur për qëllim e caktimin e Allahut ndërsa të konsiderohet se një rjo e bën fatin e vetë me duart e veta, ose fati është diçkaj pa definuar, ose fati është diçkaj cila ndodhë pa intervenimin e askujt, me ndoj se pastaj lindim problemet tjera në bindje këtu. Për kundrazi muslimani duhet të konsideroj se fati i ti është në duart e Allah të fuqiplot, a i zxedhë dhe cakton për te qëfar dëshiron a i, Allah o është sovran, ndërsa ne nuk flejmë, nuk rrimë pasivë, ne Indërmarim të gjitha aksionet legitime, të mundshme, të gjitha shkacet legale dhe të lejuara, për të arritur dherit të ajo që e synojmë, e që është ndershme edhe pozitive, e pastaj e shofim se rezultati atë do të përputhet me angajimin ton, apo do të ndodhë diqka të cilën vërtet nështë. Ne nuk jemi angazhuar për të ose jemi angazhuar për të kundër thon, mirë po themi Allahu pas ka dashkësi soi. Pra, ajo që Allahu ka caktuar neve nuk bën të na boj pasi përkundrazi, ne mirëmi vetëm me urdhrat, me udhëzimet, me rregullat, me dispozitat dhe veprojmë. E pastaj çka sjell fati ose caktimi ose kismeti ose kaderi, ose çka ka caktuar Allahu për neve për të ardhmen, ajo nuk duhet na shqetësoj shumë se fund janë nuk kemi ndonjë ndikim natë. Pa. Ho gjë ndëruar, ju falemderit shumë për gjithë të përgjigjat dhe pa të jushim për prezencen të uaj. Edhë një falemderit, patak në sinë që isha misafiri juaj. Të ndëruar të rishikuës, kjo ishte të tërë, saj për këtë këtë këti takimin e bashkë do të kohëm i javën që do të vjenë, dhere atëherë, pa që ja dhe mishirë, Allahot qofshin me ju.